الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اِلَى الْمَشْجِدِ الْاَقْصَوَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْبَسْوِيرِ سُرَي بَنِي اسْرَائِيلِ مَكْهِ سُرَتْتِ بنزول کی 50 نمبر 15ستم نمبر پس دو سورہ قفس اسنا نازل لئ او ترتیب دو سوراتن کی ولسم نمبر دے پس دو سورہ نحل نا ربت او مناسبت د دی سورات د مخفی سورات سرا په غنو جوحاتو یو یودا په مخ کې صورت کې بیانو دراتلوده عذاب اتامر الله فلا تستعجلوه چه عذاب د الله را روان دي تلوار سره مغوړي نو دل تاغه وجوهات خي چې کمه وجدي چې دا غي د وجنا الله عذابون رالي ما غسلور وجدي یو انکار مینت توحید دیم انکار مینل معجزا توحید نه انکار سبب د عذاب ده د معجزي نه انکار سبب د عذاب ده دریم اخراج الرسل دانبیا او د ملک نشاړل او باسل سبب د عذاب ده, ده, ده, ده او سلورم استهزاء برسول انبياو پر ټوک او مسخری سبب د عذاب دي نو دا سلورو جوحات خي د دیو جن او پسې متصل ذکر کر يا مخه صورت کې ابتدا وا په توحيد د دې صورت ابتدا د یا مختی صورت کې دعوت توحید بیان شو پاغي دلایل عقلي او دلته ترقی دلایل عقليان نقلي او وحييا دریت سم د الله په توحید بیانای یا مختی صورت کې اختتام شو په حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکما والموعظۃ الحسن دلته د حکمت تفصیل کوي چې حکمت دیس شي ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکما <تصفيق> یا مخ کی ترغیب او هجرت, هجرت دا دلته یو هجرت د نبی علی سلام ذکر کای چې اسمانونو ته چکر واله یا مخ کې ویلی وزرمتنګوا الله بستای امداد کای دلته داغی نمونی لکه لقد موسی علی سلام سره چې الله امداد کړو داود سورت د سورت داودا دا دا بیان د دا هر امور چې مرتکب د هغی مستحق د عذاب ګرځي سلور کارونه خی چې هغه سبب دی د عذاب یو شرک را سبب دی لنزول د عذاب دیمه حتک د شائر الله د الله د دین د عالم وبي ځتی سبب د عذاب درم اخراج در و او دامیرین و بالمعروف و ناہینن المنکر سبب دیده عذاب. سلورم استحضاب رسل، پیغمبران و پیغمبران و پرطوق و مسخری سبب دیده عذاب. خلاصه در دا در سورت چه دیده سلور و جوحات پدی ذکر کئی. اجمالی خلاصه در سورت سلوری سی اوله سطر اتاون، پا دی که داری چه شرک مستمر سبب سببون لنزول العذاب همیشه شرک چه توبه نو باسه دا عذاب سبب ده دویمه حیثا دا دو نه شروع نشروکی او دا بروانه ای تر آیت شپگو یا پوری پا دی که وداخی چه حتک و بیزتی دا اللہ دا دند دن نفو دا سبب ده دا عذاب موجزول بیزتی سبب ده دا عذاب درم ایسا بیا دستت تر نتر سلم پوری دا پا دی که داوی چه انبیا او نیکان خلق دخپ الملک نلری کول شړل سبب دا عذاب او سلورم ایسا بیا تر اخیره پا ای که داوی چه انبیا پوری طوقی کول سبب دی دا عذاب تبسیلی خلاصه دا دا چه داول حیصه چه دا, دا دو بابا دا اول باب پوری دے پدے اول اول او او یو اشتمايت پوریده په دې کې اول داوود توحید باقي بیا درې قسم دلالل عقلي نقلي وحي اوليات کې دویمهيت کې ادول سميات کې درې دلالل بذکر کې بیا ته ہوئی پی دنیوي او ترغيب قران تنا هميات کې زجر مشرکین او تېول سميات کې او تخوي پی دنیوي پهن زله سمش پاړه سم کې او تخوی پی اخرویت اللسم کی او اخیر کنو اللسم آیات کی بشارت او زیره امتیازات د صورت صورت ممتاز ده ده نور و صورتون او نا و واقعی ده معراج ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او صورت ممتاز ده ده نور و صورتون او نا پا ذکر ده علتون او ده عذاب چه سلور وجه من بیان کړي. او سورت ممتاز ده په ذکر د کسرت المسائب علالنبي صلی الله علیه وسلم او سورت ممتاز ده د نورو سورتونو نا په ذکر د زیات او امور او مصلیحه او العذاب سبحان الذي اسرا ب عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى په دې یو معجزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ذکر کې چ هغه دا واقعا د معراج رسول الله سلام دا غي معراج ثابت تقریبا کر کر دی تقریبا د دې آیاتونو نو معلوميږي او قرطبي ذکر کړی دی چې علامه نقاش هغه وي چې شل روایات دي په معراج د نبي عليه السلام او ابن کثیر شپاڑس احادیث ذکر کړی دي په مهاراج د نبی علی السلام نو دا واقعا بالکل شتاه البته د علماو اختلاف شتاه هغه یو علمی خبره ده او پای کی باراجي او مرجوح مونږه ذکر کو یو دله د علماو دادا قرطبی لیکل دي چه اغیوی نبی علیه سلام خوب لیده او اسمانونو تماشای په خوب کی کڑیوا جسمانی خطا لینا دی دوی مرداله د جنبور و علماء و دا چه اغیوی نا نبی علیه سلام اغا جسمانی تلیده سوک چه وی چه خوبی لیده لیده نو پا کې سکرتو بلی دي دی خلکو کې یو حضرت معاویہ هم دے او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا هم دا سوائی او دا رنگے حسن بسری سے ابن امدہ سے او د علامہ ابن اسحاق رحمت اللہ لین امدہ سے نقل دی چه میعراج د نبی علیه سلام اغاب خوب لی دلو خبر یو خبر یاد ساتا گوره پده که دو صحابه شو یو معاویه و یو عائشه رضوی اللہ عنهما دازان سیاد ساتا دوی مدل ده سیده چه اغابی د ده نبی علیه سلام میعراج په ویخو باندو او خوب نو حالت ال یقضا پو ویخو او د نبی علیه سلام ده میعراج دوی سیری يو ده ده بيت المقدس ده ما ده مسجد حرامنا تر مسجد اقصوا لگه دل ته چه راضي نو ده پوبیخا نبی علیه السلام تلو تر مسجد اقصوا پوره او ال تبیهو ده شوه ده نو داغه نبرا بیا روح تلو ده و نبی علیه السلام نده تلو خوبی لی دلل ده دوه مدله ده دو علماء دره مدله چه اغا تولو که بحتره ده اغه و زهابه معظم السلف والمسلمين برې مړلاده د لوی لوی خلکو د سلف او د مسلمانانو نه داغي نظریه داده دا چې نبی علی سلام میعرض چې اون بالجسد و الروح دواړو اني بدن او, او او روحمو او په وی خبانې تلې دی د مکینه د مسجد حرام نه تربيت المقدسه او د بیت المقدس نبی اسمانو ته او دا یک ذاتن او جسمانن و روحن دواړو او سا غاول خبر کهو چه حضرت عائشه چې نمانی او اغاوی خوبی لیدلیو او حضرت معاویه چې نمانی نو اصل که دا واقعه چه وا دا دا مکی دا حضرت عائشه وا د شوی د پا مدینه کی نو اغا خو یو وروا وادوم نو نو اغی تا دا دی پورا علم زکانو او حضرت معاویه چون کے دغ وقت کے مسلمان نو نو اغتم ددی واقعی زکا پتہ نشتا باقی نور صحابہ د ایک اختلاف نہ نو د دو صحابہ ما تیت کلو داغه دا جواب عائشہ وا دنا وا ائی ته د نبی علیہ السلام د قیسی صفت وا او معاویہ رجلن هو لاگی وقت کے مسلمان نو آئی دا دی پتا نو ائی ته د معجزہ کا پتہ نہ والاگی دلے او دویم دا تہ چرته دا واقعات دا خوب شي نو خوب کې فنور خلق کمپلی شي نو دا خوبیا معجزہ د رسول الله صلی الله علیه و سلم نشو ځکه خوب کې خقدر خوب خلق خوبونه لید شي نو دا خوبیا خصوصیت د نبی نشو خصوصیت خوباله چې بغیر د خوبه په ویخابانه تلوي صحیح شو دويم د نبی علیہ السلام دا معراج دا چون, چون یو واقعانه د سوسو زل نبی علی السلام معراج ثابت دی نو له دا کله نبی علی السلام به خوب ولیدا د خوب واقعا جدا ده او کله یخ نو دا د یخی واقعا دلته تذکر کوي د خوب واقع حدیث کی راضیه غبلای صحیح شو دا جدا جدا معراجونه شو دا خوب جدا معراج او په ویخه جدا نو دا دواله دو بیل بیل شو صحیح شو دا وس دا نبی علیہ السلام د مېرات چې نو دا په کم وخت کې یو قونداره چې د نبی علیہ السلام د مکینه د وطن یو کال مخکې یعنی په دولسم کال بیا لسم باندې غتلو سو کوی چې د نبی علیہ السلام د بیاست په ومه سو کوی د نبی علیہ السلام د بیاست په پینځم کالو دا کالونو کې اختلاف شته خدا زکا چې قرآن کی قرآن یا حديث کې د کلونو ذکر خو نه دی راغلی نور سړی د خپل ذهن مطابق اغزي کړکل بل قرطبی لکلي چې محدثین او اقوال ذکر دی خو څه تسریح قرطبینا نه کړي وای مشهور ده چې د 27 رجب باندې د معراج دا شوی او بعضه علما چ دا مرید د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 27 ربيع الثاني باندې شوی دی اوس والله اعلم خدا په تاریخ کې اختلاف شته او تاریخ کې اختلاف سموځر نه لکه وځو چې موږ په کم کال پرش شویو یو مولا به یو لیکلې بلبل بل خو پرش ټول منی کنه زکات په کم فال کال پرش شویو نو کې دیشي چې څوک یو کال یې دای څوک بلیا بلی خو زکات خټول منی نو میعراج ټول منی صرف تعیین کې فرق دی نو دا سموځر نه لږه ځکه خلک د معراج نه انکار کوي دا ځکه نو مونږ د دیپ کې ډیر زیات اختلاف دی نه تعالی هیڅ نقصان نه دی کنا اختلاف دی نو هغه خو په تاریخ کې د تعیین کې دی او نور په دې متفق دي څدا شکار شویل کدلته تقریر رسوکرا شي یوې په پلاني کال کرا غلې بلې پلاني کی یوې پلاني میاش کی نو دا مطلب نه شو چې دا تقریر نه ده شوې صرف په وخت کې اختلاف تقریر ختمول مني چې پروګرام شوه دا یو طریقا ده نو دا معذرت نه شل د نقاش نشل روايات وې چې نقاش وې چې نقشته د معراج باندې ابن کثیر شپارسو کېږي مختصر طریقا دا دادا حدیث دادې دا دا. نبی علیہ السلام دا غه میراج دوی سیوی یو دمشری حرام نه تر مسجد الاقصی اغل ترازی سبحان الذي اسرا بعده من المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قاده اغزاد چې دوی تخپل بندا تشپی دمشری حرام نه تر مسجد الاقصی مودل ترازی دوی مه حصہ د نبی عليه السلام د معراج هغه بیا د بیت المقدس نا اسمان ته خل دی. دی او د اسمانونو سیر دی هغه په احادیثو کې مدي او هغه معلومیږي د آیاتونو د سوره النجم نا سوره النجم التوبیہ دا وضاحت مونږه کو ان شاء ابن کثیر روایت نقل کړي دي انس رضی الله عنه وايي چې نبی عليه السلام وايي مال بوراق راوسته شو بوراق څه دا دابطه ابیزن طويل یو زناورو او ګو تک سپین او د خرنه لگ مزبوط او د قچرنه لغون تک کمزوره لاندیو نبی علی السلام ای ز پاغي سور شو ما او غره روان شو در روانې دو طریقې دا و چې یز او حافره منتها طرفي یو قدم به اوچتاو مانه یو او ټوب به وو نو دومره به لکه سمره چې نظر لګی داست دوم را لوی توب بیوو او هغه داست روام نو نبی علیه سلام و ازب آغی سور شو ما. او بیت المقدس تر عالم دا شپی پلگی پل سکی دا ټول کار شوی چې بیت المقدس تر عالم نو ما بیت المقدس سر بار یو کڑای و آغی سر بان بیاو خپل و خان و سون ترل چکل بی عبادت که نو ما هم دا غی کڑای سر خپل دا دا دابا چې وا دا, دا بوراک غوتړ او دن نن نن نوته ما چې نن نن نن نوته ما نو ما ته الله پاک پیغمبران را جوړ کړي او متشکل کړي دا مطلب نو ما اغېله چې د نو پغه جمعات کې د وره کاته منځو اوس ګوره دا شکل کله ان بیا متشکل کړي بې انبيیا خبرونو کې پراته نو داوت انبییاء الله متشکل کلو ایمام ول دره کاته منذ که امام الانبیاء چوتوی دا زکه چې غبیت المقدس کی امامت پیغمبرانو لور کړی و هو دا غینه چې زرا هوه تما نو جبرئیل مالا دو لوخې راوړل یو لوخه ده پیو یو ده شرابو ما ته وی چې دې کې دې کوم خوښی نو هغه والا نوویر السلام او فخرت اللبنه ماته چې کوم دین فخرت اللبنه د پېلو خې مخ وخخا مې راواغس پې مې ته وسکل وې ما چې پې وسکل نو جبريل راتوي چې اخترت الفطره تا فطرت دې غورا ک او که شراب دې سکلی نو ټول امت باندې گمراهان وې خو پی دې وسکل نو ټول باندې گمراهان کیږي نو دا یو روایت شو وای سمع ورجبی ال بنا ال السماء بیا اسمان ته وخت دوم روایت ابن کثیر ذکر کئ چې اسمان تک لتلو نو د اسمان دروازه بند دی نو فست تفتح جبریل جبریل چې د طلب د کلاویدو ته دروازه وټه کا ولا نو برنا आवाज شو چې سوکی وای جبریل وای دا بلکس، کس دا محمد صلی الله علیه وسلم دی وای دی سکے ویده چکر لما وی راوسته ویده بوت راوسته که اللہ ویده ویده ویده ما تا اللہ ویده دروازه کلاو شو چه کلا دروازه کلاو شو نو نبی علیه السلام پرمائی منگ دن نلالو براو خطو چه او خطو نو اول اسمان که زمان ملاقاتو شد عدم علیه السلام سرم عدم علیه السلام ما دا خیرالی ویده و ما دا دعاو اکڑا دا بعد. بیا موږ روان شد دو مسمان ته ار اسمان, اسمان کې به دروازه تکول تا او تاسو نه به بیا بلاره کولاوی د دروازه دوه مسمان ته چلاړو نو آل ته ماغه دوه د ماسي ځامن چې خپلګه د ماسي ځامن واغو لیدل حضرت یحییٰ او عیسی علیهم مسلام نو هغه دوالو ما ته خیر وی او مال دواګانی وکړې بیا دت اغې نه روان شو درې اسمان ته لاړم نو په درې اسمان کې م د یوسف علی سلام سره ملات و شم اغل ما چو کتل د دې امت دنیو مرخصن یوازې اغل الله ورکړو نو هغه ته خیر علی وی او دواګانی وکړې دا غنه روان شو په لورې اسمان ته لاړم نو البته د ادریس علی السلام سره زمام ملاقاتو وشو اگر اته خیر علی وي او دعای وکړه نو پینځم اسمان تلالم پینځم اسمان کې د هارون علی السلام سره ملاقات شو اغه خیر علی وي او مالې پاره دعای وکړه تو وایا د دی بیا سره ملاقات چکی دا نو بیا په قبرونو کې البته ملاقات څنګه کې دا روحانی شکل کې او دا الله متشکل کړی ورته بیا داغینہ باد زما ملاقات شپغم اسمان تلاړم ال تده موسی علیہ السلام سره ملاقاتو شو اگر اته خیر علی او دعاګانی وکړي وو مسمان تلاړم وو مسمان کی فیزا انا فیه بإبراهیم ناسه پرګی کې مده ابراهیم علیہ السلام سره ملاقاتو شو په دې وو مسمان باندې یو کور به یو کور جوړ بی دی بیت معمور ورتوي لکره بیت الله نو اغه داغې دیوال او دا د ابتمامور هغه کور دی د الله چې روزانا او یا زر پرشته د عبادت د فراغت د نکی او به تر قیامت نن بر ناراضي دومره مخلوق pkg د الله عبادت کین نو ال تا ابراهیم علی سلام سره ملاقات شو خیر علی راتوی دعاګان رلو را غختي او د هغه زین مخک لاړو صدرتل منتها هغه بیره چې د هغه سانګ انتها د نظر تر رسیدلې وی دو مسمان د پاسه یو بیره و او هغه بیره دمر لوی د چ سمره د انسان نظر لګی او داغه لوی لخ سانګونه دا شاخونه نوی نبی علیہ السلام وی هغه بیره له چ مونږ ورلو داغه پانی دمر لوی وی غټه غټه پانی تبوچ د هاتی غوګونه دی یو یو پانی داسه وا او داغه هغه میوی چوی بیر تا کې نه چ دا دا منگو تیری ده حجر مقام ده حجر, حجر مقام نو آغی نمخ که بیا نور تلل بندو نور مخ که نشوت لی نو آغزه که نبی علیه سلام وی ما تا اللہ پاک وحی راولی گلد او ما تیویل چه تا لمیداد تخپا درکڑا چه ستا او ستا پا امت بانی ما پنزوس منزون پرس کرد نبی علیه سلام وی بسید ما تا پنزوس منزون والش و ذرا روان شو. واپس راځما چې کله شپه ګم اسمان تراکو شوما نو پشپګم اسمان کې بیا موسی عليه السلام سره ملاقات شو اگر انا تپوسو کو چې الله در لس ته در دار کړه ما او تویل چې 50 منځونه او هو 50 منځونه وای ما توي چې داستاه امت بیا نشي سر تر سوالي ځکه یو ورځ خونه ده عمر دی او ما بني اسرائیل باندې ډېری تجربه کړې وې لو په دلته مو خپل پوښتې نو د سکاروکا چې ورشه والله تمنه توکا چې دیکره تلک تخفیف راغلی نو نبی علی سلام یې زبیا لاله او الله تمن زاریو کړه چې الله دیکره کمې وکړه نو الله پاک را ته پنځم او اپله 45 بیا را لمه نو چې کم زلبانه براتونو موسی علی سلام سره به ملاقات کیدو موسی علی سلام به تپوس کو سمره وي کم شو و سمډی دی منډ بیا بیا بیا بیا واپس تو اخیر دا چه نبی علیه سلام پا اخیری زلال نو پینز منزون پاتی شد. نه هزل لال را را او رای. نو پینز پینز با اللہ کم نو موسی علیه سلام و توی سو پاتی شد و اخیری که وی پینزه. نو وی داوم دید دید. وی یو پیر بیا لارش چه اللہ پکی لک تخفیف نور و موکی. نو منبی علیه سلام وی ماوطی چه مال نور حیار آزی. لگا دینم چه کمشی نو دا, دا بسی نور زنظم، نوی اللہ دباران اعلانو که چه بس سید پینزه شو، خما خوطال در کڑی پنزوس و خستا پا شپارسون و بانیمی پینزه ستا زما قانون ما غده، ستا اومد منزون پینزه که یو ثواب با در پنزوس ورکو ما، منزون در او اجر او ثواب با در پنزوس ورکو ما زکه یو منز یو پلس هده، نو سو ثواب شو، نو پنزوس منزون شو، نوстаў مت به کوي په نظمون زونه او ثواب ولدل د 50 منزونو ورکو نو داغه د دا معراج واقعادہ د دینه ابتدایي حالت معلومي کی تربيت المقدسه او مخکي چدن واغه بیا د صورتي نجندايتونو معلوميږي سبحان الذي اسرا بعبده ليله اول دليل عقلي پاک دغه ذات د هر عيب او نقصان پاکي دغه ذات لره اسرا بعبده چبه ایت خپل بنده له اعلان د شپې مین المسجد الحرام د مسجد حرام نا ال المسجد الاقصى تر مسجد الاقصا پورې مسجد الاقصا بیت المقدس او دا واقعد شپې شوي و د شپې ځکه علماوی کلی د نبی علی سلام مثال لکه دا چراغ او د دوی دی او دیو د شپې خراناکي درجه د راغه د رانا ډیره پته نه لګي ځکه د شپې بوته بل د شپې خاموشي مخلهشی نه راځي <سؤال> لیلن د شپې <سؤال> او لیلن کې <سؤال> تنوین د تنکیر د پاره دی دا دشپی شپې په لږ حالت کې دار چې شوي منل م چې د الحراې د حرام نه تر م چې د اقولهې هغې پې باک نهفی ی چې برکته چول د منګه باک نه حله چې بررق ته چولی د منګه غیر چا پیره د غ نه براک دا چې وپ په ې ډیر و پلوونه پهګیر یا انبيیاء په کې ډېر راغلي د دې لپاره چې وحي مونږه هغه ته دنه خود قدرت زمونږه نه یقینا دا الله <سؤال> وريدون کې او په دې دونه کوي او اتاینا موسی او اتاینا موسی اوس دليلی نقلی د موسی علی السلام نه مخکې دليلی عقلی او بیا وحي واای نه الْكِتَابَ کتابه ورکړو منصالله سلام ته کتاب مراتېطورات وجه النا هو هودللی بنی اسرائله او ګرزولو منګغله راې دا ید د بنی سررائ ایلو دپاره اللهته تخیزو مندونې وکیله ویلو منګاغته دا چې مننیسهی ماسیوا زه بل ز د قآو د قشاه دی وسلی مسالو کې خطول کتابونه یو دي کنا تورات خلاصا سوه چې الله تتخزو من دون وکيلا او د قران خلاصا سوره مزمل نه هم یاد کې رازي لا اله الا هو ف وکیله بل الله ن دقیی والله د اونی ص د اللهله وار ماوار یو والله د بل ذوک نشته ذوریت عمل نام اوین دا منصوب د بنا برنی دا یا ضروریت تهاصل ک اوله د دغ چا او پهې خطاب کے مقصد خبری دی یو دا چې تاسو خو حال اسلام اوله دی اگر ډیریک سړیدو نسو ش۔ والے کوي دمهغه خدای تعالی تبدارو شکر گزارو تاسونا شکري والے کوي ذريته من حملنا معنو اے اولاد دا, دا غچا چې موږ سوار کړیي سراد نو عليه السلام نا اويا بلا ما نا دا منسوب دي بنا پده چې دا مفعول له د لا تتهيزو د پاره سمانا. سمانا یعنی لا تتخذوا من دونی وكیل ذریا تهمن حملنا سوق منی سه ذمہ وار اولاد دا منی چی منی سه چې هغه منسوار کړی دی د نوح علی السلام سره یا بلا معنا دا بدل دی د وکیلانو چتا سسوک سو سیم وارمنه سی اولاد دا جا چمن سوار کری دی د نو حلی سلام سرا انه کان عبد شکر یا کنند او بند شکر گزار د الله اغه خوشکریا دا کولن والي سلام تاسو نه شکر کوي وقزوینا الی بنی اسرائیل فیل کتاب فیصل اور اول و منگا بنی اسرائیل و, و تپ کتاب کی خامہ خفصات بکوی دو کرت پس بکہ کی دو کرتا او خامہ خسر کا شب بکوی سر کا شلویا تورات کی ملی کلی چستا سو تقدیر کی دادی او تقدیر دیتا نہ وئی چنسانی مجبورا کڑے بلکی اللہ تمخ کنا پتہ ایجاد انسان بداسی کئ جتا تاسو عمل کی دوزل فساد نہ کوی اور سرکشی کا وہ ہے فایذا جاء وادؤلہما أو فسکل چرال غوادڑم بنیددئی اول سرکشی شروع کڑا فساد شروع ک اواغ سو اول فساد مخالفت دا اللہ دا کتاب دا تورات وک باسن علیکم عباد اللہ انا نوراولگل من پتہ سو عباد اللہ تاس تما پیرامخ کی ویلو چ عبادنا شی یا عباد الله و عباد الرحمن شي دانے کان خلق او چې اللا کله سېلک لام راشي عباد لناشی نبیا ته بندگان مرادی خدل تو سغاناکار دی راوله ګلم پتا سو غاناکاره بندگان زمنګه ولي با سین شدیدن چې خوندانو د جنگ سخته فجاسو خلالت دیار پس دنش وغیم یذ کورنتا وکانه وعدم فولا او ددا وعده پوره کړې شوي وختنا سر په الله مسلد او هغه په دومره زور اور ش چې کورونو ته ولانه نه او دغه به بیزه کړه له مړي کړه سماره عدد نہ لکه ملک رته بیا واپس کمن تاسو د پارا نمبر په هغه باندې سل کالات بعد الله بیا د دې حکومت راواز جالوت کافر هغه د داوود علی سلام په لاس مردار شوو او امداد کړه مونږ استا په مالونو په زمانونو باندې او ګرځولي مونږ تاسو زیات په اعتبار د نفر او سره د کسانو سره ان احسان تم لی تم لنفسکم مونږ تاسو ته ویلو کتا سو نو پیدا د خاملم د زانونو نو پاره ده او که عمل کوي نو سزا يم تاسو په نفسونو باندې ده فایذا جاء وعد الاخره پس کله چراله غوادر واستنه چی احیال سلام دیو وجه به پسات شروع ک جو اصل کې د څه د باسن علیکم عباد لن علی سو جو حکم راوله ګلمنګ پتاه سو نا کار بندگان زمونګه دید پارچی تور کی مخونستا سو یعنی بد کی مخونستا سو پردوس چداد بابل بادشاهو آغا په الله مسلط کا و ی د غول م چې د او د دپاره چې دن نهشي جممات ته کمما د خللوو اولهمرره لکه سم چې دنشيو د یغې ته پاول زل او دی دپاره چې حاله کېدی ترسوو چې د زوري هر ش په حاله کولو سره ااسه پوکم تعریب د رستاسو چېره هممو کې په تاسوو او که تاسو بیاره واپس کېږي د سشي تګناونو ته نوود نهمون بیاره واپس کېږو سزاګانو ته وجهلنا جهن نهون غرزوالیدې مونځهان نام د پاره د کاپیرانو حصیره جیلخانه ان هاذا القرءان يهدي للتي هي اقوام او سترغيب قران ته او د مناسبتې داره مخک یو معجزہ ذکر شو چې هغه اسرا وا اوس بلا معجزہ چې هغه قران دی ان هاذا القرءان يهدي للتي هي اقوام یا رب ته چدې سر کښونو باندې کون کې کتاب سره قرآن ان ها ذل قرآن یقینا دا قرآن يهدي للتي دلاره خدانه کې هغه خوې ترپتا يا اقوام چې هغه برابر دي عقيده غشي چې سيده عمل غشي چې سيده ذیرے ورکه مومنان تا هغه کسانو ته چې عمل کړي دنه کې چې نن د دې لپاره اجرن کبیره اجر د لوی په قیامت کې اوسته وي وان الذين يقينا کسان چې ایمان لري په اخرت اتدنا لهما زابن الیما د یار کړي د مونداه د پرعذاب دردناک و يدعو الانسان دعا بالشره دعاء او زجر و انسان شر لره خیر لره پشاند غفتو د د خیر لرا کلا کل انسان تنګ شنو په خیر روزان ته ولېږي کنا الکنو په خیر دخلماتیږي چې خیر وغاره ولی تلوار کوي کنا غاره انسان به شر خیره دعا اوو بال خیر پشاند غفتو د د خیر لرا وکال الانسان عجولا او دی انسان عجولا تلوار تلوار گرنده دیرت دیر تلوار کوونکه دیر زور بمباری کوي کنا وکان الانسان عجولا دے انسان تلوار کون کے دلیل عقلی و جعلنا اللیل والنہارا گرزاولی دا منگا شپا و رز دو نخی الله <سؤال> د قدرته یو شپا دا یو ورځ دا فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهاری مبصورا پس روانکو منگا نخا دا شپی چی تیار دا و گرزاو د نخا در رز چرنا دخکارا دیده پارا چه ورطویتاس و فضل ترپ دربستاس و نا او دیده پارا چه پوشه پشمیر دا کلونو دا حساب دا میاش تو باندی و نا تفله او هرر ی واض ووااضح پهیان کی د منګی لره په واض ووااضح بیالو سره اووي وکله انسان ان الظمنا و رافی او نکې هر انسان لازم ځما کړی دمنګ هغه سره ملاه دغ په سر دده کی قییامت <متحدث> کې بیا داعمل نامدي سر سره زړن دی کنا د د دی نه چېګې جوښه بهی و سره وَنُخْرِجُ <تصفيق> لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ <تصفيق> كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور او بابا سمندر پر د قیامت پر <تصفيق> کتاب عمل نامہ چې مخامخ بشیدې دغه سره منشورہ په داسحال کې چې کلا او بيد عمل نامہ اعتراض کتابه تا کفاب نفس کل يوم عليك حسيبا وې به ورته لا ول والا عمل نامہ مستا کافید نفس تا پتا باندې ننرز حساب کون کئ بل چاته ډو ضرورت نشتا هر انسان به لږسته شي او هر انسان د بيپی اقرا کتابا ولولا من لمستى کافي د ياري نستافي د نفسا پتا باندې كفا باپ کې زائده كفا نفسك اليوم عليك حسيبا کافي د ځان پتا باندې حساب کون کې من اهتدانو چاچه هدايت حاصل غفن ما يهتدي لنفسه يقينا پيدا د هدايت د خپل ځان د پاره دا ومن ز الله شو د سميل فان انما يذل عليها یقینا سزا ده گمراهی دو فائدہ ولا تزر وازره وزر, وزر اخرى او نش او بارون کے پوجہ گناہ دبل چا ولید بخلق طویلا ولید ابن مغیرہ یه رجی زما خبر اومن ایم عذاب مذاب نیر ایگه ما استاسو عذاب چه ده دا زما پا غاربانده ده بس زپویشه استاسو سزاو اغستل پویشه اللہ ورطوی چه نانا ولا تذرو وازیرت و مزر اخرى نشی بارا ولی و نفس بارا انکه بوجد گنا دبلچا ار انسان بخبل گناو جتی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا او نو منګا سزا ورکاون کی تر دې چراولې ګمنګ رسولن پیغمبر لره الله الله دا جواب د سوال لې جی چې دا خلق نا پرمانه کینو ولې الله نه تبا کې الله وې قانون می دا دې اول نه وی راولې ګم چې نه یې بیا په ځاب راولما و اذا ارادنا ان نهلك قريه امرنا مترافيها ففسقوا فيها و ذا ارت د نه تخویف او جر دی إذاذا ارت نه کله چې منږ اراده وکوو ان نه لکه او وجه خ د حالاقت ته خلکو ولی حال چې دداخلک. اصل وجدائی چلے چیراداو کو منگا چه حالا کو یوکلی والا امر نام وترفیہ نو حکم کو منگا مست خلق دا گی تا مالداران دا گی تا پتا وداري ففسقو فیہ نو فسغی گناہ شروع کی پاگی کے رد خلقو لدین پروانہ لری گلی ماغینا پرمانی شروع کی نصابت شپاگی بن ویناد عذاب پس هلاکی کو په هلاکا و لسرا یو مطلب داري دویم چه کل ایرادو کو منگا چه حلاک کو یو کلی والا نو امرنا کیو قیرات دی امرنا ام مشران کو منگا مشران کو منگا مالداران نو چې مالدار مشرشین اغداللان یریگی نام نو بس اغنا پرمانی که اینو اللہ عذابراولیگی یادره ممانا امرنا مطرفیها کسرنا مطرفیها زیاد کو منگا مالداران داغی نو بغاوت پا خلقو کی راشی لیکن پیسا خلقو کی تکبر غرور راولی بغاوت راولی نو ای گناو نا شروکی تیویان راولی سیدگان راولی نا روا شروکی کنا نو منگا ثابت شی نو علا کی فحق علیها القول فثابت شی پاغیبانی وینا دا عذاب فدمرناها تدمیرا بس حلاکو منگا غیل په حلاک قولو وکم احلاکنا من القرونی من بعد نوخ سمراڈیر حلاک کڑی دی مانگ دے پیڑو نا پس دنو حل سلامنا او کفا بے رب بے کبی زنو خبير بصیرہ کپ دې رستہ په ګناوونو د بندگانو خپل باندې خبردار ونی دنک من که نه یرید العاجلہ تزهد په دنیا سوق چوی چې غواړی دنیا عجلنا لهونو په تلوار او کومنګ دې دنیا دې بندلا فیھا په دې دنیا کې ما نشا اغه چې زمنګا خواخیله من نرید چل چې منګه او غواړو دنیا چې غواړي الله وې زب دنیا درکم کبار چاله څسو له زور غولواله ډیر خلک غواړي او نیول خو چې دنیا غواړي په مقابله د اخرت کې الله وی دنیا به علاوه او کو له جهنم بیا به غرزو د پر جهنم یا سلاه مزموم متحوره د نبشه جهنم تا بد ویل شوی اورټل شوی ومن اراد آخره ووسلهها ساع او سوک چې راد جنت د جننت الله والله ووسالله سا او کوشش کے د جنت پاره مناساسب کو جنت خو طول غواری کنا خو عمل چه نکی نو نالاوی دا عمل کوشش هم کئی مناسب عمل کئی دا طول محنت دا حصول د جنت دا پارا دے دی روجی دی منزو ندی خیراتو ندی صدقی دی دا خلک سلکی ومن اراد الاخرہ سوچ غواری جنت لرا خیرت لرا و سعالها سعیحا کوشش کئی داغی دا پر مناسب کوشش داغی سعیحای اوئی بار کوشش باندې جنت نه میلاوی بار کوشش په میلاوی چې کم داغه د پاره شریعت مقرار کړې ده اوس یو سره دې اطلاق کی کنا الله اویدا می دې چې الله را لاجرای مو به زنا کوي او ادا می دې سواب ثواب غټم نو ثواب میلو نه نه نه ثواب پار کار کې نه هغه کې دې چې شریعت خوداله ری چی دادو ثواب کار دین و هو مؤمنو نو حال دادے چی دے مومن نو گور ایمانو یما عمل سوالح علا پیدا کئی چی سڑی کی ایمانی که ایمان پکنے کار سمرخ کارو نکئی نو بیام ثواب نمیلاوی گی لکہ بیودا سا منزز پیدا نکئی نو بی ایمان عملم سا پیدا نکئی وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا فَاسْدَغَ كَسَانْدِ عَمَلَوْا كُوشِشْتَغِي قَبُلْ قَلِشَوِينَ کُلًا نُمِدُّ هَا أُولَائِ وَهَا أُولَائِ مِنْ اَطْوَاءِ رَبِّكَ کولانو می دو هر یو مضبوطو منګه ها اولاء دا کسان اینه دنیا پرست وه ها اولاء دا کسان اینه اخرت پرست هر یو ول <سؤال> الله می من تو ربک دا ور کړه در پاستا ظاهر رزق الله ری ول ورکې وما کان اتوا ربک محظورا و نه دا ور کړه در پاستا شوی انظر كيف فظ النا بازهم لا بازين وګور اسرهغي غوراوالي ور کړې ده مونږه پاسره دیت په بازه باندې ولل اخرة پرزق کې په عمل کې په علم کې ولل اخرة تو اكبر درجاته او اكبر تفضيل او خامخه اخرت وي ده په درجو کې اولوي لري په اتباع د غوراوالي لا تجعل مع الله اله الا اخر اس په مباد ده تر اټاون پورې ودې کې بیان ده امور دفاع اول العذاب زورنا ده مشرکین او تا بیا تفریده پداوا د توحید زورنا ده منکرین او د مقاصد اربعه او تا دلیل عقلی ده په نه پی د شر په تصرف ګور داشما رازان سره یو عذاب صد پکی کی جدا کارونه کې اوامر دیو نواهی دی اوامر به منید نوایو نه بزان بچی یو نهي لا تجال ما الاهن اخر اذا ټوله رکو لا داد دیکې دری امور یو شرک بنه کوی دویم, دویم ظلم به نه کوي دریم د خلکو سره به احسان کوي <تصفح> لا تجاال معله اللههن آخره مگر زواده الله سره الہ بللاره که د اوګرزو بل, بل سوکې شیک سنو فته قوود مضموم مخضله پس کے بنتا مزموما بدویل شوی مخزولا شرمندہ شوه تول خلق بدربان بدوائی او د ټولو خلقو مخ کی قیامت کې شرمنده ولاړې یا مخزولا شرمنده د الله په دربار کې وقضا ربک الله تعبدو الا اياه د الله حقی ذکر کې چې شرک باندې کې اوس دشرک خو باندې کېنو عبادت پرچا کې دی او بل چا لبه نه کېو دریم حکم وقضا ربک ان تعبد الا ایا حکم کړه دې ستارب یا پیسې لکړه دروستا دا چې عبادت باندې کوی الا ایا مگر د تقو الله وکوي دریم او بیل والدین احسان او د مور پلار سره به احسان کوی دا الله په حق پر دریم حق دووالیدینو دی نو چیکل د الله عبادت کینو دمو وروپلر احسان بوم معنی اغه سره به احسان کین نو احسانانه نکرہ ذکر کړه احسان به هرہ طریقہ باندې کئ مال بوم پیلګئ پلر امور ټول امور پتاو لگاول او نن چستا وخت کیږي نو کې پغې نه لگے ای بلت لاس نشی وبالوالدین احسانن احسان په لیبوم کې خدمت وکې تچې به بیمار وې نو ټولش پوا مور او پلار پهږي کې ګرځولې نن هغه بیماران دي نو ته څنګه ډاکټر لنه بوزې تیی علاج څنګه نکې چاپی باور لکه خدمت باور لکه او مالی بمکن مال بمکن مال بمکن مال بمکن بمکن احسان مالبوم کې مال به په لګې دولت به په لګې احسان ثولبوم کې داګه د مزاج باري سر خبرې کو اوسه کېږې به ورته نه چې مازغ د راله غړل ې ت چې وړو کې نو تا لکې خبرې کوولی یو خبره به د شلزل نه کوله او بابا بر سره پهې نرم مجبه لږیا او ستا په جبه به تا سره خبرې کو تنکې تنکې خبرې او چنن بابا خبرې کوې نو تا بهې بدی لږ الله الله دمور او پلار سره به احسان کوئ ما يبلو غ نه د کل کې بره هدو همما ک عزت غواړی. نو دا مور او پلار قدر او که سباب ستاسو بچی ستاسو قدر کهی او که مور او پلار بیزتیم نو دا خیرت سزا خروس د دا دنیا عذاب بدائی چه سباب دا تخپل دا قدر بچی ستاسو دشمنانی او دا غیر نبور که ولاده دا جزا من جنس العملی سڑی پلار روان کرده او ایکوی که غرزوان تنگ تراغیر او توخی دیر نو چه روان کرده پلار تو ارا پر شا شن چرا ویلو او روان کنے کوی تے غرزو پلار تے کوی شو وہ بچی سے میں کوئی کے غرزے خوب دیکھی میں مو غرزا وے والی دی دیکھی رس مطلب دی کوئی بس دیکھی میں مو غرزا ونا وینا ما تبال وے وہ پخوا ما خپل پلار دی کوئی کے غرزا ولے او نن تازرا روان کڑے ما او تما پدی کے غرزے نو واگے کہ میں مو غرزا و, غرزا و. خیر دیو غرزا اگر زوی پوی شوی چې ودا خوجوره روانه خبره ده چې د خپل پلار غورځول او نن دې مار روان کړی دی ورځوي نو چې زما غره لوي شي سبب ما یو کویلوړي نو به را روان کوي نه دې غورځو ودا ما تطه توله کیره چې دا نمبر بر دی بیا نو دا حالات راځي کنن دې پلار بډارې مور دې بډای را پتا بوج دې نو سبب ته نو بډا کیږي ته بیا په دې بچو بوجې کړه او چې نن د نرو مشررانو سپینګیرو بی زتی کېو کو یو شان خلق مشران تنگیسو څوکې بل ششان سبا نهبړه کېږي بیا هم تا پورې خندگانی کې چې بل پورې د و خاندل بل به تا پورې من زاح من زاحه زحه چا چې چا, چا پورې خنداگانې او کړی په یو وه سر را شي چې دی به هم د خلکو د خنداگانو شي نو د سپینګیرو د وشرانو بیا دبی او ب ضتی م تده پیغمبر امتی او غوی زمان امتی نه ده چې د مشری ذات نه کی او مشر می امتی نه ده چې په کشر شفقر نه ماشرتو لبیګلاو ده الله دې زما په حال رحم وکړي وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا مُورو بلار سره احسان کوا اما یبلو غنع و... و... انده کل که برا که ورسگی تاسر بودا والی تا احدو یو دا و... دی و... و... و... و... و... الو... دوارو او کلا هما یا دوارا ان یو وفاد شی و یو جوندی و بودا شی یا دوارت بودا گانشی و... جوندی فلا تقل لهم اوفین موای اغیت اوفا اوفا مورتنوه اوف <سؤال> اغا معمولی کلمه <آغا> <سؤال> دا دا تحقیر داوام دا غیبه مخکه نوه اوف علماء وی <سؤال> دیتا وی چه سڑه دا ځانو گره او دی نوک وی دی گوره ای ترمینز اغا خیره ونی راشی فلا ونی اصو نی دوم رب هم دا تحقیر خبر آغی تا نکی اوف علماء وی چې دا نوک سڑه کٹ کسوم رس پکی دوم را معمولی خبر آب هم نکی مو آیا دواړو دوارو تا اوف تن هرو هما او مراتا اغی لرام اوسه سکیگی باو تنا و قل هما قولا کریمام و آیا ده دوارو تا وینا کریمان ده ازتا اوز بوداگان پلاران و مین دی در زوانانو با جو مخی خبر نشی که ولی خلکی ولی خبر و چو چوب چو بلا خبر او نکی که او کلک گونی سوی نو پی رابان ابم لازوی چې پلا وروي اغه بم ځان تزوی وي چې مور وروي دا بکم لاشي واخ فیظلہ ما جنا من مین الرحما <سؤال> دا خوستا د جنت دروازې دی مو رو پلار دے جواندی نوں دو دروازے دے جنت دی او کہ یو جوان دے یو دروازہ تے جنت دا تے دی خدمتوں کج جنت تے پلار سی وحفظ لہ ما جنا حظلمن الرحمہ کتا کرے دوڑتا ہوا زرد عجزے دا میرا بانی نا دی تبزان عجز کے که پلار میں افسروں میں خدا دی ہو بچائی کنے دی تب افسر ام افسر نہ کہی گی دی تبزان بدماش کوٹے نہ جوڑے تے دی حضور دی پمخ کی بار وقت دے نوختہ وخ کتا ګور او د ادب خبره وکي واخ فزلہ ما جنا حزلی من الرحمہ وقرب برحموهما كما ربیانی سوغیرا اوه چهره بسم الرحمن کی په دې دوالو لکه څنګه چې د د زما سوغیرا په ماشوموالی کې دعاګانې ولا غواړه چې مومنان دی وی الله ته دې باندې رحم وکړه ورپوکم او ګور د مور او پلار سره د امحسان دی چمړې دی؟, دی نو قرتبي وای چې 350 ټیمه پابندې سره منس کړي نو دا الله شکريه ادا کړه او چر مانځنه بعد د مور او پلار د پاره دعا غواړي نو دا ال... د مور او پلار شکريه ادا کړه هر مانزه خپل مور او پلار په دعا کې مې روا هر پېشمنۍ کې په هر روزمات کې خپل مور او پلار دعا کې مې رو وَقُرَّ بِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعَنِي صَغِيْرَا وَاِيَ جَيْرَبَ زَمَا رَحَمُ تَپَدِ دُوَالُو كَمَا رَبَّ يَعَنِي صَغِيْرَا لَكَ سَنْجْ جِعَغِي پَر وَرِشْ كَرَو زَمَا صَغِيْرَا پَدَا سِحَال كَي چِزَوَلُو كَيْوْمَا رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِي ربكم رب کومله ماافلو پووسې کوم ربتهڅخفه د پې چې ستاسو په افسو کدي ان تتكونو سوالیح نه کې تاسوونهکان ف هوکان لیل او بین غفوره پهیقی ن د الله تعلا دی دپره د را ګې دون کو باخنه کوون کېڅوک چې اللهته ګځ الله رب العزت ت باخه کوي. و اعتز القربا حقا والمسكين داوس بل ادب بل امر ور کا خاوند د خپل ولې ته حق داغه والمسکین او مسكين تا خاوند د خپل ولې یا خدا چې کمستا خپلوان دي رشتہ داران دي دا غیم په حق شتا اغیل دا غیل دا خپلوالی حق ورکا ایسر احسانو که زمان پا معاشره کې همیشه د خلکو که نخپل خپلوان پریشانه پرا دو سر خی خپلو سره اکثر پلاندو یا دا حکما او بادشاہانو ته حکمده و آتیز القربا حقا ورکا خاون دا خپلوالیتا این اول القربا دا نبی علیہ السلام چی دی اغیل دا غیل حق ورکا و القربا حقا وړ کا ثاوندس پل ولید نبی رسول سلام ته حق دا غي رسول رسولي سيدان دي نو بادشاہانو ته عام خلکو ته حکم دی د دې خلکو په عزت کوي قدر بتوي والل مسکینا او ممسکین ته اب نه سلی او دلارې ممس پرته زمنږ په معشاره کې د دیخل په حیثیت ختم دی ممسکینا او غریب او عالی رسول د دیخل پهزت په کار دی د غریب انسانې زتو کا الله بد تا له ډیر درکیې والله تو په او پزول خرچ مک او په پزول خرچی کولو سره پزول خرچی نهرات سری خپل مال په حراو ځینو کې م استعماللهواله. غلط طریقہ بانی ملگاوا حلال بانی کتا دټول پیسې ابو بکر ټول مال خیرات کډون په ذل خرچې نه وانه حضرت عبدالرحمن نیم مال خیرات کډه او په ذل خرچې نه ده په ذل خرچې دادا چې ته په غلط زیبان استعماله حرام زینو کې ملگاوا ان المبذرین ایتینن فذل خرچ کونکې چی دی دیرو نه شیطانانو وکان شیدوانولی ری کا پوه او دشیتان د خپل رب د پاره نه شکراند و ما تو ریزن نان همم دیغه اورحم می ر کا ساائل د ل راغې سوالی در نوکو او تا سره سشینی نو سب کې ک تممه غواړی ددنا د پاره دله تولو د رحم در رستا چې امید لری داغې۔ نفقلله هم فسوي هغې تقولوللمې سوهويلا نرم وله تجال يکه مغلوولتن اللانوتیقا بل بل مګ زه و خپل لاس قړلی شوي سټ سره والله تسو هقلل پاسپاس او م پريزه په پوره پرانی سره می کولا په مطلب د چ دسم مکوا هر مخاطب ورته نبی علی السلام ته خطاب نه دلتا ار مخاطب توي چ لاس د شړ سر متاله چې جیپ ته لاس نه کوزيږي چرته دصدتی ایعلانو شي د چند ایلاو شي د یو کاری خیر ایعلانو نو نوته چې جیب کې دلهلهمانان دي ګته کته به غورې او ایانونه باور او عمل به پ نه ک داسېاسپتوبم خو نه کو چې ته چرته د الله پهلین روپی نه ل ل مقدر ل و نهلهګلهله. او د سمکا او دا صرف دین نه دنیا کیوم باید سړی کنه اغه بس خلکو ته نفرت وي دا ډیر شوم دې مشهور شوی پدې چرته روپي به ځای نه لګي به مطلب دا چې نه پزان لګي او نه پیار دوست لګي پلار روانینو قطاب بوز کی دا سه بوم نکې او دا سه بوم نکې چبستول مال په یو ځل او بیا سبا د قشاناستو څو ګل قرضوم نو دا با بوم نکې پل سادر مناسب په غزاول پښتانه مناسب دي سمره د واسټه راغه مناسب خرچا کوا پ تا کو د معلوم محسه پکیبې ملامت شوی استمانه و ان نه ربې یافسو توورستلی په پیس په خرج کوو نه کم او پا بدکولو بانی سیوا کیگین دا رب کمیو سیوا کیگین. این نارب بکی کنن رب ستا فولاوی ریزو چال چه وواریو تنگیی. یقینا دا لاب خپلو بندگانو خبردارو لیدون که دیں. ولا تقتلو اولادکم بلا نهی موجنی پل اولاد خشیط املاقین دیاری دلو گینام. مخی دا مورو پلار حق زکر که. واس مورو پلار تا د اولاد خرق که. چی گوره دا اولاد بھم خیال ساتی خا وَلَا تَقُلُو اَوْلَادَكُم مُوَجْنِ اَوْلَادَ ستاسو من اِخَشِيَتَ اِمْلَاقِ دَ يَرِ دَ اُلَگِنَا چی تب بچی بانی بچه وجنی ویده و سبا سوک ساتی ولی ظلم که دا رزق تور که رزق خوالا ور که او خشیہ ته مالداران مالداران خلقی او هغه بهنه ګډیر شیریو یو ډیر شیري ولې داسې وای وای مړه پتر لږه ګرانیته روانه ده الکن ته فکرول پتی دا دومره به اعتماد ده الله دې په سبا غریب شوم بیا مې وست غریب وای مړه الحمدلله او مالدار سره ډیر غریب ولا تقتلوا اولادكم وجنيه ولا تستحشوا شيت املاك غير يد ختمت د لوګینا نحنو نرجو او بلادم دا په بچو باندې تعلیم د دین نکی قران ته نزدکه حدیث کار کوه واری سب خو نه پرې دام یو قتل لیکانه چې تب بچې د دین نه ناپوهه پرې ولی وې دیبو بیا سخري جماعت له نور کې مدرسه له نور وقف کې وې دا ک علم لور ک مون دیبو بیا سخري دیو جن د دینه پاتې کې مل دیبه دار چا نه خو پوری غستاتی د کمزورې ده ولا تقتلوا اولادكم وجنيا اولاد تاسو خوښې ته تا املاک د یری د لګینا نحنو نرزو کوه هم ویا کوم موږ رزق ورکو هم او یا کوم موږ رزق ورکو او د یو تاسو ته تا ان قد لهم کانا خطان کبیر یقینا وجلد دید گونالو یا او د دینه محرومکه ولم لویا گونادا ولا تقربوا الزنا او منی زکیږي زنا ته دابل نهي زنا کول خو خود حرام دي اغه زنات نږدې موارضه د نا استعمالوه چ شوونه ژنا کېږي پردو وته مګه ب پرې اوبل کرمځی دا ټول د و مخکې نه بندې پردو و خبرې م کووه دی نه بیا دارورو ځنا ته خبره جوړ شي والله ته په ځنا من دی کېږي ځنا تام نه هوکان نه فاه زکه دې سره نسبونه خراب شي او مقتنا او ساء سبيلا ولرنا کاراله را ده د انسان او د حیوان غ फरक پکې ساتيږي ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق بل مو اج نه اغه نفس واځه حرام کړی دی الله داغه مرگ مگر په حق سره بی ګنايو انسان مړتوه دنسان مرک مرک قدری وجه جائز دی. مسلمانی او کا نو مسلمان حاکم ب. دری راز جیل کې بن کې چې کې مې ترازونه جوابونه بو ورکي نکيږي نو به مړ کی مورتر سزا د قتل زناي کړي واده شوي بیا بر رجم ابم د حاکم کاری موږ یې نو قصاص کې به حاکم مړ کی د دین بغیر پاخ خوا خبر خبرو باندې مرګونه کول دا ګناي کبیره ده مو اجنه نفساغه چې حرام کړي دي الله مگر په حق و من قتل مظلومه او سوق چې وجلې شو مظلوم چې غسر ازياته شوي فقط <سلام> جاالنالیوللی ی پهې سره ګر زوللی دمون دغ دوارس د پااره سلپانان تسل دلیل په لا یسرف فقتلې په زیاتې د نه کوې په تتل کې زیاتې داې چې غیرې قاتل د نه ووجې د یو په غیرې دوه نه ووجې و نهو کاعملصوره یاقی ننده د عملا پرې شوي دی والله تربو مال یاټیم او ګوره دلتهته، فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا دو هو ذمیر مقتول تم راځي کې دي چې الله واجب دو او وارث تم راځي کې دي ولا تقلب ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي بل بل نه منی دې کېږي د يتيم تا څنګه فاستد معاشري سوپ پی پینگی، سوپ پی عمل گئی منیس دیکھے گئی مال دی یتیم تا مگر پاغت تری تا چیغا خیستا دان دہی خیال ورشا فراک پا خیال نا حتی یبللوغا شوته تر دی چې ورېږ غزوا نتا و اوفو فې لاهدي بل پرواللی کوئ په وادبانندې ان نه لا ده کا نه سکولله یقین د واې به تپوس کوی شي لووز د کړړی د واده دی کړړی ده نه دا نه چې جب نهجربه خبره کړړی نهکړی نه دې بدنله تپوس کي یا پوره کار۔ و اوفو الکیلا پورا ورکوی پیمانا ازا کل توم کل چطاسو بلل سا شیطا لئین بلل تول, تول که انو لگ درونی ولو تلا خوسبک مکوا وزی نو بلکستو آسل بل مستقیم مستقیم دولکوی پا ڈاندین ایغا زالی کا خیر و احسن تعویل تاویلا دا دی غور و اعتبار د بار انجام پورا پیمانا پا دو تسوا یو دا چې پورا دا مطلب چناب تول کې خوسبک وزن مور کوا دویم دا, دا چه کم شیدن آغا غسته ده اغول او تالا غ... غ... دا نا دا تی اغا غافونت مجھ بڑاوا چه کانی اول اور اور دکانی کے لیے اور د خوراک بيليو د خلکو ته د خودو بيلي سمپل ور د یو شان اوخه او مال بل شان نه نو دام ګوري پناف طول کې زیاتې اغه دل ري د يو شي در کې او توله ور کې بلشي دکاندار للار شي پیسې د يو شي ور چې دا خراله را کا واغه د نرزي د لګوتې ډګي ارسب جوړو ور ځای دا سی باندې کې دام پناف طول کې نارو زیاتې ولا تغف ما ليس خذلك خير واحسن التاويل اذا غره الخستری پېتباردان جام ولا تغف ما ليس لك به علم مور پسې کېګه پاګه شي پسې چې نهی تارار پاږی باندې علم بی دلیل خبره مکوا زکه چې بی دلیل خبرې لایې اعتبار نې اوس اوس ټول خلق بی دلیل بس ما وری دی او چا دا خبرې یا هم دروغ او گوايانې مکوا مور پسې کېږه هغه سپڅې چې نه یی تار په هغه باندې اله لم ان السماياتن یا پچا الزامونه به ځای ملګا چې خبر نه وي دا کار داسې کړی دی الله کته د پته د ما چويږي هغه چاره ته دروغ وي یا بس یا شرک مکه وزه په شرک او بدعات او دلیل نه مور پسې کېږه هغه سپڅې چې نه یی تار په هغه باندې اله یقینا و غنا استرګ یو ځړه د دې ټولو په تاسو کې د یو یو ابا <سلام> الله تپوس نه کوي چې ته ماري دلي دی او دلي دی نهي ته ماوري دلي دی او ري دلي دی نهي الله به نه تپوس نه کوي ولا تمشف الارض ما راحه او مگر ز پزماکه کې مسمس پزماکه کې تلل د تکبر مکوای یو نن سړې چروانی داسې پروانی چې تبو وی چې داس مکه بس یوازې دا د ددر داسې اړه ترته کولاو کولاو داسې بتاویګي دا را تاویګي د تکبر په مزلر سړې کوي تکبر مزل مکوا او دنارہ سئی مزل مکوا دیم مگر ززمتا کی پتک کا بر سرا علماء ولیکلی دی تواضع مزل کوا قرطبی لیکلی دی چپدی کی دلیل دے علماء دلیل نی ولے دے چگڑے دل نارواری ز دا مستی ده او علوی زما پزمت کا مستی نہ کی دا ته چې په کوم ځمګه غړېږي نو دا د پلاړ ده غدا د الله ده چې د الله نو الله وي ځما په ځمګه مګړې او ته به غړېږي دا تکا پور دی دا مستی دا ودا نارواد او غلا سکه چې اگر دماغ نه سګیل چدي نور یارانو شروع لګټګ پټکی به فسرت لري او دی مې الله هو او رب او تاویږي به غړېږي قرطبي دل تطدق خلک عمرت کړي وې چې دا غيري غټي غټیو غړیږي او داوی دامن ثواب وو عجیبا ثواب دي په ګډا کې هم ثواب دي ذکر د الله کینه او پارام, پارام کینه کنا الله خو یې ما پا عجزیت نو ګډا جزینا کدا مسجد نو ذکرګه خو مستی ګنا ده او ته په مستی کې الله یادې او ټنګ ټکور سره لا بیل چې غزان لګوناله ولا تمشه فل اروځه او دوی او ته وی قوالی شریف شریف د توب دینا شو والله تم شفل عرض ماراه مګر د پهزمکه کې په تکه پرور ان نه کلان تخرقل رض یاقینې اچې نهنشش لوله زمکه والن تبللو غرجیبا له طولله چرې نشرې سر غروو تپوګدلي دا کله ظالکهکانه صی و مکها دا ټول چې دي دګونه د دینارووه ظال کاما اوهی ک رب کم منل حکمه حکمت داې داې بعضې داغې نه چې وه کړي ولا تجال مع الله اله آخره مگر زده الله سره الله حبل فطقا فيجهم په رزولی شي په ج کې ملوممت حه ملا مد شوي او راتللی شوي دا دیت مشککم تیر شو تمالته بعدله هلته فط کو د ملوم مخضولله فط کو د مز مخضوله او دلتهوي فطولقا معلوم موره اصلې هلته د دنیاه سزاوه وا چې شرک نو خلک به د باندې بدوي او شرمنده وای او دلته د اخرت سزا د چې شرک نو ملامت به ورټل شي به جهنم کې ورزېږي افا اسباكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا غواوره کې تاصوررف تاسو په زمنو بااندې رد کې په مشرکین بلمللا اکته چې تاسو پرشتې د الله نون ولی تاسو الله په زامنو غور کړې ځانلی نونه واغستې وته من غظه منل مله ایې نااس او نیولی د اللهله پرشتو نهجی نه کوي تاله زمن در کې اوځان نه نو اخلی نه کومله تقولو نه قوله عزمه یاتین تاسو خااممهخواایې نالو یا دا ډی رلو یا د کوفر او د بدون خبره ده یار بس دیو بس وخا واخرو دعوان علی الحمدلله رب العالمین سر سایه پایر کی وی وی مسوی پایو سر سایه ته خلاډیر وخت دی ورگی سپته لگی سوق مړکیږي سوق پاتکیږي بیا په اخر کې درته و یو کنا او سر سایه په کم د وسیر غنن غنم یو سړی ور کوي پاو کم دو وسه غنم دی بس به تپو سکار دی ته د وسه را تل چې د په پرط ناراضه پاو پاو ته ډوکه موام او بس ور کوي اغه چاله ور کولې شي چې کم چاله زکات ور کولې شي پاغه چا سرسایه واجب ده چې کم سړی صاحبې نصاب سرسایه د پرد کال تیرې دل شرط نه ده په مال کنن شپه کې د سر مال راغی او صباح تر کنن سرسایه باندې واجبېږي سیدہ سر صاحب سو پر کې چې څوک مالداری صاحب نسبی 52 تن 2250 می ټولې سپینزر و سره یا ونی می ټولې سر یې یا دونه نقد پیسې چې دونه سپین پکېږي نو دا صاحبی نصاب گرزی دا خپل ځان تر اپنا د خپل نابالغ اولاد دا تر اپنا سرسای واجب دا د بالغان و اولاد او د خز دا تر اپنا واجب ندن آنکه یو سڑیوی چه دی تر اپنا مرکو منو داگی تر اپنا ورکی غاڑا پی داگی وچې تم خلک مسافر دي چې په کمل کې او سيګه داغزي صاحب مسافر تمنګ مسافر وایو چې زمنګ د کلی نه بار دي هغه مسافر نه وي ځکه هغه التموکیم دي موکیم دي مو مسافر باندې فسرسې نه دي دا موکیم دي الت آباد دي او سيګه نو هغه په دکمل کې چې او سيګه داغمل کې حساب کوي او داغې په حساب بسرڅې او رکیخه او غنمو ریټ قطماته نشته چې سوره ډیګه تاسو ذمہ داري بس داسره حسابو یو په